Pista 21 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 238 Nu este originală și importantă contribuția incașilor nici în artă. Ceramica lor policromă are un număr foarte redus de forme, predomină ornamentele geometrice, dar fără fantezie. Un număr minim de forme și un grad maxim de schematizare însoțit și de lipsa simțului decorativ caracterizează și aurăria și argintăria incaică. Lucrarea metalelor s-a dezvoltat mai târziu, în secolul XV, când incașii încep să lucreze statuete zoomorfă de bronz. Lipsa de fantezie domină și în arhitectură care urmărește a fi doar funcțională, impresionează prin simplitate, masivitate și perfecțiunea tehnică a execuției. Această arhitectură nu cunoaște nici coloana, nici arcul circular pus pe chei de boltă, nici armonia alternanței dintre goluri și plinuri, nici decorația exterioare sculpturală sau picturală. Arhitectul Inca urmărește doar masivitatea și soliditatea, nu frumosul sau eleganța. Nici în sculptură n-au ajuns și la nivelul populațiilor sudamericane care i-au precedat, de pildă a mohicașilor. Nici în pictură n-au lăsat urme cu excepția câtorva compoziții de scene religioase și de război pictate pe vase de ceramică. În general, artele lor figurative dovedesc o lipsă de fantezie și o evidentă sărăcie de mișlace de expresie. Rigiditatea atitudinilor, reprezentarea personajelor în poziție imobilă, viziunea invariabilă, frontală, disproporția dintre cap și tors, capul uman redus la volumele sale principale, elementele abstracte, simbolice, decorative, sunt tot atâtea convenții stilistice sau poate stângăcii care conferă artei în un aspect fantastic. În domeniul muzicii, incașii au cunoscut doar instrumentele de percuție și de suflat, inclusiv fluierul lui Pan, naiul. Deși, pe de altă parte, muzica incașilor trebuie să fie avut, judecând după muzica urmașilor lor de azi din regiunile Anzilor, un caracter solemn și o gravitate ca monotonă, dar și melodicitatea, simplitatea sugestivă și melancolia cântecelor păstorești. Literatura Popor de cuceritori, de constructori și de organizatori, incașii s-au distins mai mult în tehnică decât în artă. Cu excepția literaturii, transmisă pe cale orală, în lipsa unui sistem de scriere. Nota 1 Deși o legendă străveche afirmă că incașii ar fi avut un sistem de scriere care însă ar fi fost uitat. În orice caz, nicio urmă de scriere nu s-a găsit. Închei okay, nota dar în operele celor doi autori de origine Inca de la sfârșitul secolului al XVI-lea, Inca Garcilaso de la Vega, în cronica sa intitulată Comentarii Regale, și Guaman Poma de Ayala, în noua cronică și Buna rânduire, apoi în scrierile câtorva oameni de litere spanioli rezidenți aici în aceeași epocă, au fost consemnate texte ale autenticei literaturi Inca. Creatorii și transmițătorii acestor producții literare erau înțelepții, amauta și poeții de curte sau ambulanți, hauraec, care își culegeau subiectele din tradițiile populare istorice și legendare. Ingășii au ajuns astfel la o literatură se pare bogată și chiar variată în specii și modalități literare, de la străvechi imnuri religioase până la opere dramatice. În special poezia lirică, erotică, elegiacă, filozofică, moralizatoare, a marcat în comparație cu cea din Aria Maya și cu cea Nahuatl sau Astecă o adâncire a rezonanței personale a individualizării discursului liric. Dar nume de poeți încași sunt cunoscute mai, mult mai puține decât în poezia Astecă. Inca Pacea Cutec scrie o poezie erotică în tonuri pasionale sau ca în versurile unui grațios dialog liric. Inca pacea cu text se scrie Inca spațiu p a k h a c u t e c Citez Prinții Când arde focul meu, da Te prefaci în roă, da Ești iluzie, ești boare, da Sau vreo nălucire Prințesele Desnunt strop de roă, nu Soarbe-mă cu buzele, nu Chiar desnălucire, nu nu îmi pierde urma Închei citatul Același poet dezvăluie alte fațete ale poeziei incașe în patetica sa Elegie la moartea lui Atahualpa, inca asasinat de conquistador. Citez. Capul său mândru-l pune într-un lințoliu, vrășmașul apric și un râu de sânge curge și se întinde în țara întreagă. Vai, dinții tăi mai mușcă doar tăcerea și jalea morții, sunt prefăcuți în plumb ochii ca sorii. Ochi mari de Inca. Ți-a înghețat de-acum inima caldă. Atahualpa. Plâns neîncetat venind din patru zări inundă țara." Închei citatul. Traducere de F. Păcurariu Genul literar pe care în culturile precolumbiene se crede că singuri Incașii l-au creat a fost genul dramatic care a atins un nivel superior cu drama Olandai. Olandai se scrie O-L-L-A-N-T-A-Y. Opera ne-a ajuns sub forma reelaborată în limba incașilor cu Egiua de un indigen cu nume spaniol, Espinoza Medrano 1623-1688, formă în care autentic incașe sunt subiectul, tema, localizarea, personajele și legenda. Este povestea nobilului căruia inca refuză să-i acorde mâna ficei sale. După mai multe și romantice peripeții, Olantai organizează o rebeliune pentru ca, până la urmă, noul Inca să încuvințeze căsătoria îndrăgostiților. Născut într-o ambianță culturală nu prea bogată în valori artistice, piesa proiectează o delicată pată de lumină asupra arii civilizații Inca. Cultura și civilizația Maya Ambianța geografică Grecii-americii precolumbiene Această definiție, care se dea aproape în mod curent creatorilor civilizației și culturii Maya, pare a fi mai potrivită decât cea de romani ai lumii noi, prin care, de obicei, sunt indicați incașii. Căci, într-adevăr, în lumea veche a popoarelor celor două americi, cultura maiașă deține o poziție preeminentă indiscutabilă. În bună parte, faima și fascinația pe care continuă să o exercite civilizația și cultura vechilor maiași derivă și din câteva necunoscute, în fond, esențiale. Ce formă de organizare și de guvernare a avut acest popor de-a lungul strălucitei sale istoriei culturale de șase secole? De ce, între toate celelalte mari popoare ale Americii, popoare războinice și expansioniste, singurul poporul maia n-a avut un aparat militar organizat? care au fost motivele declinului și apusului acestei civilizații încă înainte de cucerirea spaniolă. Cum de acest popor, rămas în stadiul de civilizație materială de tipul epocii de piatră, fără a cunoaște plugul, roata, animalul de povară sau metalele, le a putut întrece pe toate celelalte popoare ale Americii precolumbiene în domeniul artelor. Iar în multe domenii intelectuale importante, sistem de scriere și de numerație, calendar, observații și calcule astronomice, nu numai că au egalat sau chiar au întrecut multe popoare ale antichității, dar chiar și contemporanelor. Ca orice alt proces complex de formare a unei civilizații, desigur că și enigma maia este explicabilă, dar deocamdată numai în mică parte. Alte civilizații vechi s-au ilustrat prin cuceriri militare, prin fondarea de imperii, printr-un eminent spirit de organizare socială, politică, administrativă, prin construcții de dimensiuni colosale. Grecii, Americii precolumbiene însă, dotați cu mișlăce tehnice dintre cele mai primitive, s-au ilustrat prin artă și științe la nivelul celor mai de prestigiu popoare din timpul lor. Ambianța și condițiile generale geografice nu erau deloc dintre cele mai favorabile. Aria în care s-a dezvoltat civilizația Maya coincide cu actualele teritorii ale peninsulei Yucatan, Guatemala, Honduras, partea occidentală, Honduras-britanic și până la Salvador. Notă Și ale altor patru state mexicane, Campece, Tabasco, Chiapas și Quintana Roo. Închei nota. Teritoriul ocupat de poporul Maia de 320.000 de km pătrați prezintă trei zone distincte: Zona meridională, în mare parte de natură vulcanică, cu munți care aproape că ating înălțima de 4.000 de metri și cu podișuri care ajung până la 2.000 de metri. Dar și cu văi, unde pământul este deosebit de fertil, clima este optimă și unde există săcăminte bogate de jad și obsidiană dar cu toate condițiile naturale favorabile din această zonă, leagănul civilizației Maya este situat în zona centrală a podișului, mai puțin înalt al Guatemalai actuale și a unor nesfârșite păduri tropicale. Această zonă centrală are faună extrem de bogată și variată, cerbi, jaguari, porci mistreți pe cari, Maimuțe, viezuri, vampiri și alte specii locale de mamifere, crocodili, reptile veninoase și neveninoase, precum și o mare varietate de specii de păsări de la papagal, colibri și rarismul quelzal, până la prepelițe, potârnici și curcani sălbatici. Aici era probabil și locul de origine al porumbului. Tot aici se cultivau mai mult, ca în celelalte zone, fasole, dovlecei și roșii, o specie de cartofi dulci și multe alte varietăți de tuberculi comestibil, tutun, bumbac și alte plante textile. NOTĂ Bumbacul, cunoscut în India încă din mileniul al III-lea în Peru din jurul anului 2000 înaintea erei noastre și nu cu mult mai târziu în zona Maia, a apărut în Valea Nilului abia pe la mijlocul mileniului I înaintea erei noastre, iar în Grecia numai după expedițiile lui Alexandru Macedon. Închei nota. În a treia zonă, în zona septentrională, cuprinzând peninsula Yucatan, condițiile sunt radical diverse. Terenul este în general arid, stratul de humus este subțire, clima este toridă, regiuna nu are cursuri de apă la suprafață. În vechime, aprovizionarea cu apă se făcea din cenotes, cisterne naturale, unele având diametrul de 50 de metri, formate prin scufundarea rocilor de suprafață. Etapele civilizației maiașe Istoria civilizației maia este mai veche decât cea a stăcilor sau cea a incașilor și totuși se cunosc mai puține lucruri despre această civilizație decât despre celelalte, deși poporul maia este singurul popor al Americii precolumbiene care a avut un sistem dezvoltat de scriere, totuși în textele rămase nu se menționează niciun nume, niciun fapt social, niciun eveniment istoric. Singurele informații asupra vieții acestui popor le dau cronicarii spanioli din secolul XVI, cele mai importante informații fiind cele ale lui Diego de Landa, deci la patru secole după ce această civilizație în formele ei vii și autentice apusese. Să cred că locul de origine al poporului Maya, care nu se numea Maya, dar nici nu știm cum se numea, ar fi fost podișul Guatemalai, unde dovețile furnizate de arheologia preistorică urcă cel puțin până la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre. Primele date constemnate de cronologia certă sunt din secolul IV era noastră când civilizația Maya atinsese deja un nivel remarcabil. Infiltrațiile sau invaziile triburilor mexicane în regiunea septentrională, începând din secolul IX sau X era noastră, au alterat fizionomia originală a acestei civilizații. Evoluția ei a cunoscut, după împărțirea dată de Morley, următoarele faze. 1. Faza de formație preistorică, 1500 înaintea erei noastre, 317 era noastră, în care este atestată în America Centrală o civilizație agricolă relativ omogenă și o producție de ceramică arhaică. Spre sfârșitul acestei perioade, poporul maia și-a construit vaste platforme de temple în zidărie și primele piramide temple. NOTĂ O adevărată capodopere de arhitectură este piramida templului din Wahaktum al cărei exterior este tencuit cu stuc. Wahaktum se scrie u, -a -x -a -t u m Închei nota. S-a constituit acum ierarhia sacerdotală, a apărut un sistem de scriere hieroglifică și s-a inventat către 353 înaintea rei noastre un calendar schematic. Toate aceste progrese s-au realizat în special în zona centrală, pe coasta Pacificului și în voiile Guatemala, 2. Epoca clasică a civilizației Maya, care ocupa o arie de circa 250.000 de km2, superioară deci ariei oricărei alte civilizații americane din acel timp, începe în anul 317 era noastră, odată cu primul obiect descoperit, care poartă odată certă, în hieroglife maiașe. În prima perioadă a acestei epoci clasice, 317-593, Arta Maya a căpătat caractere proprii, originale, arhitectura face progrese, blocuri de piatră, stele, marcând anumite date calendaristice, se înmulțesc în tot teritoriul Maya. În marile orașe, Tikal, Oahaktum, Copan, etc., se construiesc acum edificii impunătoare, purtând inscripții hieroglifice. Apare o sculptură foarte expresivă, realistă, iar ceramica policromă este decorată cu măști și figuri geometrice. În nord estul peninsulei Yucatan se stabilesc scriburile Itza, probabil infiltrate din regiunile Mexicului, dar vorbind un dialect Maya. Centrul lor va fi Chichen Itza. Oraș faimos pentru monumentele sale de artă. Chichen Itza se scrie c i K h n spațiu, I-T-Z-A. În perioada a doua, 593-889, știința și arta ating apogeul în astronomie, în aritmetică, în sculptură, în pictura murală și în obiectele de ceramică. În marile centre religioase se înmulțesc considerabil stelele și complexele monumentale, tehnicile se rafinează, inscripțiile sunt tot mai numeroase. Dar din cauze necunoscute, către anul 700, orașul Chichen Itza este abandonat. În schimb se afirmă acum tribul maiaș Hiu, unul din cele mai importante alături de tribul Cocon. Hiu se scrie X-I-U. Spre sfârșitul fazei clasice, orașele centre religioase sunt rând pe rând părăsite. Această decadență culturală s-a datorat fie insuficientei producții agricole, fie unor probabile revolte violente contra castei sacerdotale, fie invaziilor unor triburi toltece. În orice caz, anumite influențe mexicane devin tot mai evidente în acest timp în vestul peninsulei Yucatan. Epoca influenței mexicane începe cu o primă perioadă de două secole, circa 925-1200, odată cu cucerirea toltecă a zonei meridionale și a celei septentrionale. Apar fortificații fapt aproape necunoscut indigenilor Maya. Orașul Chichen Itza, abandonat timp de aproape trei secole, este reocupat de invadatori care îl reconstruiesc și îi dă o strălucire cum nu avusese înainte. Tribul Hugh fundează orașul Uchmal, 2007 și orașul stat Maiapan, sediul unei ligi tribale înființate acum. Ukhmal se scrie U-X-M-A-L. se scrie M-A-Y-A-P-A-N. va dura aproape două secole, după care triburile Itza vor fi alungate din Cichen Itza. 1.194 de căpăteniile Cocon din Mayapan, centru fortificat care ajuta de negustorii asteci experți în probleme militare, își va asigura hegemonia până în 1.441. La această dată, arta Maia este de mult în decadență fiind masiv substituită de produse de import mexicane, ceramică, obiecte din aur și argilă. Splendidul oraș Chichen Itza continuă să rămână un mare centru religios de pelerinaj, dar fără nicio importanță politică. În acest timp, 1200-1540, căpăteniile războinice au fost încet, încet asimilate de indigenii Maya. În urma acestei fuziune, aspectul cultural pur Maya este fundamental modificat. Nu se mai edifică centre religioase, numeroase divinități astece intră în pantheonul Maia, în viața publică religia nu mai ocupă locul preeminent, casta sacerdotală își pierde influența în stat, iar marile centre rituale se laicizează, transformându-se în centre politice și militare. În urma unor revolte și a atacurilor triburilor Hiu, ajutate de mercenarii astăzi stabiliți în Chichen Itza, orașul Maiapan este distrus. În 1461, locul unei autorități centralizate este luat de state minore, înființate în 10-12 provincii, de guverne locale mereu în luptă între ele. Slăbite războaie interne și ruinate calamități naturale de foamete și epidemii, fostul stat Maya dispare definitiv când spaniolii cuceresc Guatemala, în 1525, și Yucatan, în 1541. Retrase pe o insulă a lacului din centrul Guatemalei, ultimele triburi Itza rezistă cu disperare până în 1697, când capitala lor, Taia Sal, este cucerită și distrusă de conquistadori. Organizarea socială și politică De fapt, termenul de statul Maya este cu totul impropriu. A existat o unitate culturală și lingvistică maiașă, dar niciodată o unitate statală. Populațiile triburilor cunoscute sub acest nume generic constituiau o masă omogenă ca nivel și ca tip de civilizație, ca ocupații, ca limbă, ca religie. Dar n-avem, cel puțin până în perioada târzie mexicană, după 1200, nicio dovadă directă privind organizarea lor socială sau politică. Tot ceea ce se poate presupune până la această dată este dedus din mărturiile iconografice, sculptură, pictură. Ceea ce se poate afirma este că n-au avut o organizare politică sau administrativă, asemenea a sau incașilor, nici un sistem de guvernare centralizat, nici o capitală, un centru politic care să domine întregul teritoriu. Organizarea social-politică din perioada clasică a civilizației Maya pare să fi fost într-o câtva asemănătoare celei a orașelor state grecești, fiecare centru fiind condus de un preot. Abia mult mai târziu în perioada mexicană și sub influența modelului toltecilor, guvernarea acestor minuscule state a trecut în mâna familiilor unor șefi laici. Distanțele mari, puternicile contrast ale mediului geografic, condițiile precare de viață obligau la o relativă izolare, deci la o anumită autonomie. Dar această izolare era relativă, căci existau un excelent sistem de drumuri care legau între ele diferitele centre mai importante – pe de altă parte, regimul teocratic de guvernare al castei sacerdotale limita sau chiar anula eventualele tendințe de acaparare și de supremație a unuia dintre centre. Agresiunile militare se rezumau la razii sporadice în teritoriile vecine pentru procurarea de prizonieri. De fapt, nici arheologia, nici iconografia maiașă nu aduc dovezi relative la existența unui aparat militar. Absența unei organizații militare, faptul că nu este... În țea subliniază sublinează marea importanță pe care o avea religia și preponderența pondera decisivă a caste sacerdotale în viața publică. În perioada târzie a istoriei Maya, șeful politic al întregii regiuni Yucatan purta titlul ereditar de Halak Uinik, adevăratul om. Autoritatea lui era practic nelimitată, administrativă, juridică, militară și chiar sacerdotală guverna ajutat de un consiliu format din sacerdoți superiori, din comandanți militari și din căpeteniile orașelor și târgurilor. Aceste din urmă căpetenii care îndeplineau sarcini de funcționari superiori, de administratori locali, erau membri clasei aristocrației ereditare și erau integral întreținuți de populație controlau cultivarea câmpurilor, urmăreau plata impozitelor în natură, moneda fiind necunoscută, judecau crimele și delictele în raza teritoriului respectiv, iar în timp de război comandau, dar erau subordonați șefilor militari superiori propriilor grup de războinici. Comandanții militari supremi erau doi, unul ereditar, iar altul, cel mai important, pentru că el întocma planul de luptă și conducea efectiv operațiile, ales pe o durată de trei ani. A doua clasă, în ordinea ierarhică a epocii postclastice, o forma clerul, care, pe lângă atribuțiile sale specifice, se ocupa și de administrarea templelor și de studii. Marele preot, Ahuacan, principele șarpe, era cel mai respectat dintre nobili. Preoții toți îi aduceau tribut, era consilierul principal al suveranului și examinatorul viitorilor sacerdoți, nu numai în materie de ceremonii și ritualuri, ci și în domeniul științelor. Poporul era singurul care suporta toate dările către stat și către căpeteniile locale. Poporul era obligat la toate corvezile legate de construcția drumurilor și a edificiilor din centrele religioase. El era cel care întreținea casta sacerdotală prin tot felul de ofrande aduse tempelor. Tot atâtea servituți grele ce justifică presupunerea că ar fi putut izbucni răscoale care ar fi grăbit sfârșitul civilizației Maia. Ultima clasă o alcătuiau sclavii. Notă, dar sclavia este documentată numai pentru perioada târzie a dominației mexicane. Închei nota. Prima categorie de sclavi o constituiau prizonierii de război, reduși la sclavie pe viață, rămași în proprietatea celor care i-au capturat. Dintre prizonierii de război, cei de rang înalt erau sacrificați imediat. În a doua categorie intrau sclavii din naștere, dar exista posibilitatea ca a fie acestora să fie răscumpărați. Urmau cei condamnați pentru furt, sclavi până când puteau restitui păgubașului cuantumul furtului. Din a patra categorie făceau parte copiii orfani, fie cumpărați, fie răpiți. Aceștia erau procurați în scopul de a fi sacrificați. Ultimii erau sclavii cumpărați la târgurile de sclavi. Agricultura și alimentația Comerțul Nu știm pe ce principii pe se baza proprietatea agricolă nici cărui regim îi era supusă. Oricum pământul era lucrat în comun. Citez Au obiceiul să se ajute reciproc, închei citatul, scrie Diego de Landa. Citez Se adună în grupuri de câte douăzeci și nu se opresc până nu termină lucrările de pe toate proprietățile, închei citatul. Modul de producție agricolă a rămas neschimbat timp de probabil două sau chiar trei milenii. În zona centrală, în special, terenul cultivabil era obținut prin defrișarea și mai ales prin incendierea pădurilor. De obicei, un teren nu era cultivat mai mult de doi ani consecutiv după ce era lăsat ca la asteci 10 ani să se odihnească. În regiunile cele mai fertile, o familie de 5 membri avea nevoie de cel puțin 300 de metri pătrați de teren agricol, suprafață care în regiunile de bodiș devenea 400 sau 800 de metri pătrați, iar în zonele cele mai ingrate, de 2000 până la 4000 de metri pătrați. Recolta de porumb obținută de o familie era de circa 1800 de banițe, în primul an și de 1450 în al doilea. Dar se crede că în perioada cuprinsă între secolele 4-9 aceste cantități se dublaseră. Morley Istoricul cel mai autorizat al civilizației, Maya, calcula că în aceste condiții un țăran lucra 190 de zile pe an, producând dublul necesarului pentru întreținerea familiei și a vietăților domestice din gospodăria sa. Restul îi rămânea pentru a-și plăti dările și pentru a face schimb cu alte produse. Dar dacă voia să obțină numai o cantitate strict necesară consumului membrilor familiei, zilele de muncă a câmpului se reduceau până la 48. Citez. Iată surplusul de timp liber de 9-10 luni pe an, timp care a fost întrebuințat pentru construcția marilor centre ceremoniale antice. Închei citatul Morley.